Одягнувшись, Яна виказувала похмурість. Їй занікололися. «Ти – егоїст, так не можна вже по дорозі до родичів. Ти про мене не подумав і без попередження. Ти ж мене зовсім не знаєш. Я тут не така, якою ти мене бачив. Я урбанізована, намагаюся жити дуже раціонально, бо, по-іншому, тут не можна». Обдивився її. «В тебе хтось є?» Ураза Селюка, але запитати мусив. «Та немає в мене нікого», – здається, – каже щиро. Поки тряслися у трамваї, шукали потрібний будинок, до неї так і поривало. Приспорюючи ситуацію, зустріч з родичами, думав, а раптом щось вляжеться, не напрошуватися ж до неї. А коли перед під'їздом вирішували, що ж їй робити, бо нині і взагалі свої плани хотіло сьогодні побачити давнього приятеля з Харківського, а мій приїзд все от поламав та ще й навчання, я дав їй номер телефону. Отже так, захочеш, зможеш, телефонуй. я буду до вечора в них, а там і скажеш, що робити завтра. Поцілував у губи, від чого знітилась, і пішов, оглядаючись. Знову обсипала тим поглядом, відвертим, однак вже не зовсім таким, як тоді. Наче й придивлялася, вбирала очима і чогось чекала. Може, повернення минулого почуття, впізнавши те, що їй у мені сподобалося, що підштовхувало тоді. Там ввірялася, але не тут. І про це вкотре здогадуватимуся. Треба йти. Зминтежені родичі, напевно, чекають. Та й вона переконувала, що поспішає до справ. Погарячкував я. І в тітки цієї вперше в житті і я накинула. Не виказуючи цього, перед ріднею подумки ніяковів і не міг от подібного стриму відтанути. Субота. З дозволу дядька виходив покурити на балкон, лужою не у дворика, а на сторону оболонських лісів, північно-західну. Знічев'я розпитував про довоєнний Київ. Дядько був з євреїв, по-чоловічому ставився до мене добре, і тому навіть оповідав про службу у військах НКВС кінця 40-х. Щоправда, його підрозділ стояв не у Західній Україні, а по Центральній Європі. Прага, Будапешт, Магдебург, Дрезден, Варшава, Відень охороняв СМЕРШ. Тому розповісти про справи українські міг лише зі слів однополучан, котрих переводили із Союзу. І що розповідали? Всього мало». Но радий, что вырвались к нам, а там ж селый убивали ни за что. А як з інтернованием колись вывезанных? Считалось, что среди них много шпионов. У меня одна даже убежала из-под ареста, как выяснилось позднее действительно была кем-то завербована. Потім пішов дождь. Яна перезвонювала двічі. першого разу від якихось людей, а підвечір повідомила, що зустрінемося у сьомій, не раніше. Тітка була проти. «Дядько, за. В кожному разі потрібно було йти. Не потурати серцю я не міг. Не втрачав надії досі, бо ще жодна не вибивалася з моїх обійм, потрапивши туди. Нехай і траплялося таке не щодня. Якби трапилося, ото б здивувала». Молодь купчилася у колі героїв Дніпра та поблизу кіосків. Ось і вона. Запропонував випити пива. Відмовила, чим цікавлячись. «Ти хочеш пива? Та не дуже». Секунд, 10-15 дивилися на повечірні блискітки, на віддалені квадратики вуличних висотних стожарів і відчували, що місто та світ біля неї. Коли сіли під першим же будинком, подарував їй крихітний значок оберегу. Здивувалася, їх же роздавали не усім. Я знаю. Такий є у Лілі. А ти де взяв? поділився Матвій. Затим вийняв плаский шматочок непрозорого бурштину. Зраділа. «Я в ньому дірочку проб'ю, можна?» Просвердливши. «Добре, повішу собі на шию». Я не повірив. Була весела, приятельська, але не закохана, без відвертості і без запрошення. І відчувалося, що вона зі мною мнихається і з бажання, і з обов'язку. Очужіла. Хоча й погоджувалася на розпити, чи не про все, пояснюючи, «Я хочу тобі бути другом. Навряд чи по-іншому. Не для мене зараз усе те. Хочу пожити». Цікаво, що означає «пожити». «А ти й означає, того думаю, щоб побути якнайдовше з собою». «Чому ж так на мене дивилася? Твій погляд? Що ви усі так причепилися до мого погляду? Чому ж звернула увагу?» «Ну, Ваня, ну це був відпочинок». Відмагалася і перелицьовувала вона. «У тебе, певно, пристойні вимоги». «Ніяких вимог нема. Я вже казала, не вигадуй». «Ну, взагалі-то так». Відповіла, чи почулося, чи щоб швидше відбитися. «Одних кохаєте, з другими спите, за третіх виходите заміж». «Ну, от така жінка і є. Що ж тут, Ваню?» «А я можу бути кимось з матрикулу її друзів, стежки яких поза цією дівчиною ніколи не перетинаються». Друг, який не завжди має 500 гривень у місяць, бабусю на шиї і батька відставника, котрий живе окремо. Сусід тітки шофер-профі, працюючи в Нацбанку, отримує дві штуки. Друг, котрий любив свою роботу, волю і не звертав поки що увагу на нестатки. Чи такі її інші друзі? Розповідала, як у неї закохався відомий поет, присвятив вірш і запропонував разом на відпочинок до якогось будинку у Конче. А ще є просто приятелями ці кінематографісти. Поети сьогодні йдуть або у політику, або зрідка у прозу. Кажучи це, один з них навчав її водити авто і додавав. Проза – це зрілість літератури і нації. З радянської стабільності зрілої прози було більше. Зараз переважно метушня. З'явиться молода зрілість, виросте і нація.